Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah yuafi ni'amahu wa yukaafi'u mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbagi lijalali wajhika wa'adhimi sultanik Subhanaka la nufsithana an alaika kama atnayta ala napsik Falaka alhamdu wa laka syukru ala dhalik Allahumma salli Wa salim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Para berdengar Dan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita Masih dan senantiasa di dalam Liputan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Liputan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Sudah merupakan kuatiban Bagi seorang hamba Adalah memanjatkan syukur Yang sesungguhnya Syukur yang tidak hanya Diucapkan dengan lidahnya Mengucapkan Alhamdulillah Bukan akan tetapi syukur yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan menggunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk yang diridhai Allah subhanahuwataala. Nikmat Allah yang jelas-jelas saat ini adalah bahwa Allah subhanahuwataala memberi kepada kita kesempatan, waktu, usia panjang, kesehatan, sehingga kita bisa bergabung. Dengan majlis ini Untuk kita saling menasihati Dan tanda syukur kita bahawa Benar-benar kita manfaatkan Majlis ini Untuk Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Pengajian ini Benar-benar kita isi Sekaligus kita yang mendengar Kita yang ngomong sama-sama Niat membersihkan hati kita Agar Benar-benar yang kita lakukan pada saat ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan sebab kita mendapatkan keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang sholat Kemudian juga kita berbicara tentang zakat Hanya ada hal yang penting mungkin yang perlu kita hadirkan Masalah cara bersuci Cara bersuci baik itu dari hadas kecil atau hadas besar yang semestinya ini kita masukkan di saat kita berbicara tentang solat Karena bersuci adalah syarat daripada sahnya solat Orang tidak sah solatnya jika ia tidak bersuci Maka kita ingatkan kembali bahawa solat adalah hal yang sangat agung Hal yang luar biasa Karena itu adalah momen Karena solat adalah waktu untuk kita bermunajat kepada Allah SWT Bagi yang beriman kepada Allah bagi yang benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia akan lebih senang jika selalu berada di dalam sholat. Orang-orang dahulu yang sungguh orang-orang soleh, itu menjadikan hiburannya adalah di dalam sholat. Dan bahkan Rasulullah sendiri adalah beliau sangat senang karena sholat dijadikan hiburan buat beliau. Bagaimana bukan hiburan? Saat itu sangat saat indah untuk berdialog langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga di dalam solat itu dilarang kita untuk berbicara kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini adalah waktu indah bagi orang yang merindukan Allah Ini adalah waktu indah bagi orang yang hatinya senantiasa kebak dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu seorang mukmin yang sesungguhnya jangan sampai Iaitu meninggalkan solat Kesibukan apapun harus kita peduli Dengan yang namanya solat Solat hanya beberapa menit saja Jangan sampai kita meninggalkan solat Karena yang meninggalkan solat, mengeluarkan solat dari waktunya Adalah termasuk dosa besar Dosa besar, sehingga apa yang Pernah disabdakan oleh Nabi Bahawa Islam itu Akan porak-poranda pada setiap orang Itu sedikit demi sedikit Lunturnya keislaman pada seseorang itu Sedikit demi sedikit demi sedikit Hingga yang terakhir kali Yang terakhir sekali adalah solat jika ternyata sholatnya juga hancur Maka sesungguhnya orang ini adalah Tanda bahwasanya Dia tidak akan dia sangat sulit Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kelak di akhirat sholat ini Yang akan dipertanyakan pertama kali Kalau sudah sholatnya baik Allah Akan memperkenankan Allah memberikan apa kemurahan Bagi siapapun yang sudah sholatnya baik InsyaAllah yang lainnya pun akan ditutup Ini karena pentingnya sholat yang lainnya sudah tidak perlu ditertanyakan lagi karena kalau memang sholatnya baik. Maka dari itu kita harus benar-benar sholat kita perhatikan. Kesibukan apapun jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dan tidak ada istilah orang itu tidak bisa sholat. Orang sebesar, <tuh>